היום אנחנו לומדים בספר, ממשיכים ללמוד כמובן, בספר ישעיהו הנביא, והשיעור השישה עשר. השישה עשר, אנחנו נלמד מפרק י"ב, פרק 12. פרק שהוא בעצם לא מנותק לחלוטין מהפרק הקודם, להפוך הוא. הפרק הזה קשור באופן מאוד חזק לפרק הקודם, פרק 11, אבל פרק קצר יחסית, רק שישה פסוקים. פרק מאוד קצר, היום אנחנו נעסוק בשאלה שחשובה מאוד, איזה יחסים היו צריכים להיות לנו עם אלוהים אם לא הייתה בעצם כפרת עוונות. לא הרבה אנשים מבינים את החשיבות של כפרה ביחסים שלהם עם אלוהים. היום אנחנו לומדים בפרק הזה, פרק י"ב, פרק 12 פרק קצר, אבל מגלם בתוכו את האמת לגבי התוכנית של אלוהים לחסרי התקווה. היחס שאדם חוטא אמור לקבל מאלוהים ללא כפרה, אתם יודעים מה הוא? זעם. לא יודע אם אתם שמעתם פעם את המילה הזאת בעברית, זעם, אבל מי שאין לו כפרה, בעצם מה שהוא אמור לקבל זה את הזעם של אלוהים. פסוק אחד בישעיהו 12, כתוב, ואמרת ביום ההוא, אנחנו תכף נבין איזה יום ההוא, עודך אדוני כי ענפת בי, ישוב עבך ותנחמני. הנביא מנבא כאן שהעם יודה לאלוהים על מה שהוא עשה בשבילו למרות שהוא התענף בהם. המילה הזאת התענף. למרות זאת הוא ינחם אותם. אבל מה בעצם אלוהים עשה שהם יאמרו ביום ההוא שהוא התענף בהם וניחם אותם? הפרק הקודם כמו שאמרנו 11 קשור לכך חזק, הפרק הקודם מסתיים בהבטחה של אלוהים לעם ישראל שהוא יחזיר אותם לאדמה שלהם. הם בגלות, אבל אלוהים מבטיח להם בפסוקים האחרונים בפרק 15, סליחה 11, לא 15, והיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו לקנות, איזה מילה מעניינת, יוסיף לקנות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 אלוהים מבטיח שהוא יוסיף לקנות את העם שלו. איזה נחמד זה שאנחנו רואים שבעצם אה, כדי שאלוהים אה, אה, יציל אותנו, אנחנו זקוקים לפדות שישלם מחיר כדי שאנחנו נוכל לחזור לאלוהים, נכון? אלוהים ישלם מחיר, הוא קונה אותנו מהמצב הנורא שאנחנו נמצאים. תחשבו על זה. אה, אלוהים אוסף אותם מארבע כנפות הארץ והתוצאה תהיה שהעם יהיה מאוחד שנית נכון העם היה מפולג אתם זוכרים שאחד עשר השבטים או עשרת השבטים היו מנותקים משבט יהודה שבט יהודה וישראל היו ושאר שבטי ישראל היו במלחמה אבל פסוק שלוש עשרה תראו זה יפה אלוהים מבטיח שהוא יאחד אותם בשר הקנאת אפרים וצוררי יהודה יכרתו. אפרים לא יקנא את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. העם אמור להבין בעצם את הסיבות לגלות ולחזור בתשובה. מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה, אם זה לא קורה, זה סבל ומוות, לא פחות, אוקיי? זה האלטרנטיבה. ולכן בפסוק הראשון בפרק שקראנו, הנביא מתחיל אה, בעצם במילים. ואמרת ביום ההוא, עודיך אדוני כי ענפת בי, ישוב עבך ותנחמני. אני מודה לך, העם אמור להגיד, בעבור הדבר הנורא הזה שקרה לי. אני מודה לך שקרה לי את הדבר הנורא הזה. אני מודה לך שענפת בי, שכעסת עליי. אתם מבינים כמה פעמים בחיים אנחנו סובלים בגלל החטאים שלנו. עם ישראל איבד את הארץ ואת כל מה שהיה לו ויצא לגלות. אבל למרות זאת אלוהים לא התייאש מהם, אחרי שהוא כעס עליהם מאוד והעניש אותם בגלות כל כך קשה, הוא לא עזב אותם בכל זאת. בפסוק הזה העם מודה לאלוהים על העונש שהוא נתן לו. התפילה היא שאלוהים, התפילה של העם היא שאלוהים יפסיק לכעוס וינחם את העם. שמתם לב? ישוב עבך, המושג, הביטוי בעברית עף זה כעס, אוקיי? שאומרים שאלוהים הוא ערך אפיים ורב חסד, זאת אומרת שהוא כועס לא כל כך הרבה, הוא לא לוקח לא את הכעס שלא רחוק מדי. אנחנו רואים את זה גם פה, הם בתפילה שאומרים ישוב עבך ותנחמני. אנחנו בפסוק הזה רואים שהעם מודה לאלוהים על העונש שהוא נתן לו, התפילה היא שאלוהים יפסיק לכעוס וינחם את העם. ההמשך אנחנו רואים בהמשך הפרק בשאר חמשת הפסוקים שנשארו מתאר את היחסים בין אלוהים לאלו שחזרו בתשובה. תשימו לב למילה ישועה בשקופית, תשימו לב היא מופיעה שלוש פעמים. הישועה של אלוהים היא התקווה היחידה של המין האנושי. ברגע שאנחנו בותחים בישועה, בישועה של אלוהים, שום דבר לא יכול יותר לפגוע בנו. למדנו את זה גם בשיעור הקודם, מי שנמצא עם אלוהים. אבל הישועה של אלוהים תלויה לחלוטין בהחלטות שאנחנו מקבלים בחיים שלנו, אמן? זה תלוי לחלוטין. הישועה של אלוהים זה לא דבר שקורה במקרה, זה לא איזה משהו שקורה לך בלי שאתה יודע. ישועה של אלוהים זה לא משהו שאתה נדבק בו, זה משהו שאתה מחליט. האלטרנטיבה בעצם היא בין ישועה או מוות. זה האלטרנטיבה, יש שתי אופציות. היחס של אלוהים, אבל לעומת זאת, לאלה שדחו אותו, תהיה זעם וחוסר סובלנות לחטא שלהם. תשימו לב לפסוק הבא, מתהילים פרק 2, מאוד מעניין. כתוב, נשקו בר, פן יאנף. המילה הזאת, יאנף, היא קשורה לה, כמובן לפסוק הראשון שקראנו, בישעיהו, 12 -1. נשקו בר פן יאנף ותעבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו זוהי נבואה על המשיח. מדוע שנחשוב ככה? מכיוון שהשפה שבה משתמש דוד לגבי הבר, הבר זה בן בארמית, אוקיי? חייבת להיות אך ורק כשמתייחסת לישות אלוהית. מדוע? שימו לב למילה יאנף אוקיי? <אנש> יאנף, יאנף, יאנף, תכף אני אסביר. תשימו לב למילה הזאת. נשקו את הבן, כתוב, נשקו בר, שהוא לא יתענף בכם ואתם תעבדו בגלל חרון האף שלו. אשרי אלה שמה? אשרי כל חוסי בו, אשרי כל חוסי בו. אנחנו רואים פה וקובעים שמה שכתוב כאן מתייחס אך ורק לישות אלוהית ותכף אנחנו נראה למה בוא נפתח בתהילים עוד שלושה פרקים קדימה ופרק חמש ואתם תבינו לבד תנך, התנ״ך התנ״ך מפרש את עצמו מצוין תהילים חמש פסוק שתים עשרה עוד פעם גם שתים עשרה גם הקודם שתיים שתים עשרה גם זה חמש שתים עשרה כתוב וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלינו ויעצו בך אוהבי שמך. אתם שמים לב מי חוסה בו, במי חוסים כאן בפסוק הזה. בישות אלוהית, זאת אומרת באלוהים בעצמו. אם תסתכלו על כל מה שכתוב בפרק הזה, מדובר על אלה שהם שמחים לחסות באלוהים. המושג חוסה בו גם במספר שתיים. וגם במספר, אה, בפרק 5, גם בפרק 2 וגם בפרק 5, זה אותו, אותו מושג בדיוק. Yeah, לחסות בו, לחסות אח, ו... מה זה נקרא לחסות? למצוא מחסה, אוקיי? שהוא שומר עליך. Okay. אז חוסי בו, בתהילים 2-12, מדובר על הבן, שמאושרים יהיו אלו שיחסו בו. אוקיי, ימצאו בו מחסה, גם בפרק חמש שמדובר על אלוהים, נכון? חוסר. נכון, אתם שמים לב, אם תסתכלי פה, תהילים שתיים שתים נשקו בר את הבן שהוא לא יתענף בכם ותעבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסה בו. הפסוק הזה לא משאיר לנו הרבה הרבה ברירות, אלא כדי שאנחנו נראה שלבין האלוהים יש התייחסות לאלה שהם מאמינים בו וגם לאלה שלא מאמינים בו אותה התייחסות בדיוק כמו שאנחנו קראנו ב... בישעיהו 12 פסוק אחד שאנחנו רואים שאלוהים בעצם מתייחס לאלה שהם דוחים אותו לא בסובלנות לאלה שהחטא יהיה בהם לא יהיה להם תקומה, לא יהיה להם מצב שהם יוכלו אה, לקבל אלטרנטיבה אחרת חוץ מאשר את הזעם אה, של אלוהים. בואו נפתח ביוחנן 3, 31, 36. עד כמה חשוב לקבל את הבן? עד כמה חשוב? לפני זה אני רוצה להגיד משהו. הפרק, הפרקים שקראנו 11 ו-12 הם מדברים על המשיח. זה מאוד מאוד חשוב כדי שאנחנו נזכור את זה. אם אתם הייתם בשיעור הקודם, שיעור 11, יש לכם את זה גם בהקלטה, תחזרו על השיעור הקודם ותלמדו את, פס... את פרק ה-12 שאנחנו לומדים אותו היום, ברקע של השיעור הקודם. זה רק הערה, אה, הערת אגב. עד כמה חשוב לקבל את הבן? פסוק 31, הבא מלמעלה ומעל הכל. מי זהו זה שבא מלמעלה? כמובן ישוע. זה שמן הארץ, מן הארץ הוא ומענייני הארץ ידבר. הסמכות חייבת לבוא מלמעלה. כל סמכות שאתם תקבלו מהארץ תהיה מענייני הארץ. הבא מן השמיים הוא מעל הכל. וואו, איזה דבר ברור. הסמכות שלו היא מעל כל סמכות ארצית. <אח> את מה שראה ושמע הוא מעיד... אגב, היא מדבר פה. <אח> לא, פה נכון, אבל דרך מי? דרך יוחנן, הוא מדבר דרך יוחנן המטביל את מה שראה ושמע הוא מעיד ואין מקבלים את עדותו המקבל את עדותו חתם שהאלוהים אמת, פסוק 33 מי שמקבל את, את העדות של המשיח הוא חתם שאלוהים הוא אמת כי מי ששלחו האלוהים מדבר את דברי אלוהים והרי לא במידה הוא נותן את הרוח האב אוהב את בנו ואת הכל נתן בידו. המאמין בבן יש לו חיי עולם. אך המסרב, אוקיי, עכשיו הנה אנחנו רואים פה את ההתייחסות, ההתייחסות למי שלא רוצה. אך המסרב להאמין בבן לא יראה חיים, אלא מה יקרה לו? חרון אלוהים חל עליו. בואו לא נשכח ולא נטעה. חרון אלוהים זה הכעס של אלוהים. אלוהים לא יהיה סבלן לחטא. אלוהים לא יתייחס לחטא כמשהו שלא נורא, עשית, עשית. יש לך ישוע? לא. לא נורא. תיכנס לכל דבר. לא. מי שלא מקבל את הבן, מה שיפול עליו זה חרון אלוהים. ישעיהו 12, אנחנו חוזרים אליו עכשיו, שימו לב. ישעיהו 12, 1 עד 6, בואו נקרא ביחד. ואמרת ביום ההוא, עודיך אדוני כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני, הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרתיה אדוני, ויהי לי לישועה, ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה. ואמרתם ביום ההוא, הודו לאדוני, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, הזכירו כי נשגב שמו, זמרו אדוני כי גאות עשה. מיודעת זאת בכל הארץ. צהלי ורוני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל. המשך פרק י"ב שאנחנו לומדים היום מהלל את אלוהים על הישועה הישוע שלו במשיח. בפסוק 6 הנביא מדבר לאלו שקיבלו את הישועה מאלוהים ואומר להם יש לכם סיבה לשמוח ולשיר. מדוע? מכיוון שקדוש ישראל גדול בקרבכם. מי הוא קדוש ישראל? כמובן שזה המשיח שאנחנו קראנו עליו בפרק 11 וגם הפרק הזה שאנחנו רואים את זה לפי המילה ענפתא הסיבה הזאת שהם שמחים זה מכיוון שהמשיח הוא בקרבם קדוש ישראל הוא המשיח שאלוהים שלח שמתואר בפרק בישעיהו 11 ו-12 בוא נפתח בהתגלות 6, 12 עד 17 זה התגלות 6, 12 עד 17 זה התיאור של היום הגדול, בו אלוהים ישים קץ לרשע ולחטא בעולם. זה לא תיאור שמח, אלא תיאור של זעם. זעם של אלוהים על החטא והחוטאים שדחו את הישועה שלו. ראיתי כשפתח את החותם השישי התחוללה רעידת אדמה גדולה. השמש השחירה כשק שיער והירח כולו היה כדם. כוכבי השמיים נפלו ארצה כי טענה המשליכה את פגיה כאשר היא מטלטלת ברוח חזקה. השמיים נסוגו כנגילה נגללת, כל הר והיא נעתקו ממקומם, ומלכי הארץ והנכבדים, שרי האלפים והעשירים, ובעלי העוצמה, כל עבד וכל בן חורין, התחבאו במערות בסלעי ההרים, ואמרו להרים ולסלעים, נפלו עלינו, והסתירו אותנו מפני היושב על הכיסא, ומזעם השא. כי בא היום הגדול, יום חרונם, מי יכול לעמוד? השאלה היא בסוף מי יכול לעמוד? הרשעים הם מעדיפים שההרים ייפלו עליהם והסלעים אה, יסתירו אותם מעת, אה, מהאב שיושב על הכיסא, אבל לא רק ממנו, ממי עוד? ממי עוד? מהזעם של מי עוד? מהחרון של מי עוד? נו? לא. <שמע> לא. אמרו להרים ולסלעים נפלו עלינו והסתירו אותנו מפני מי? מאחרון של מי? של ושל, מי. מי. ושל מי עוד? היושב על הכיסא <אח> ומזעם <הוא אח> השא, אוקיי? מזעם השא. קשה לנו לתאר את ישוע אה, זועם, נכון? <אח> אבל אנחנו רואים פה שהשא הוא לא אה, אה, מחייך או הוא לא אה, סבלן. כאן הזעם שלו פורץ. מהו הזעם שלו? אתם יודעים מה הזעם של ישוע? הזעם של ישוע זה לא שמעה, או רצון לפגוע, או אה, רצון לגרום למישהו משהו רע. הזעם של המשיח הוא בעצם גישה חסרת פשרות נגד החטא. זאת אומרת שישוע יש לו אפס סבלנות לחטא. אפס. אין אפילו קמצוץ של סבלנות שיש לישוע כלפי החטא. אל לנו לטעות, אנחנו שאנחנו בעצם עושים דברים בכוונה ויודעים שאנחנו הולכים ומורדים נגד אלוהים בכוונה תחילה ואנחנו סומכים על זה שלישוע יש הרבה רחמים, אל לנו לטעות מכיוון שאנחנו לא נוכל לעמוד ביום ההוא כי כתוב שהם שואלים בסוף מי יכול לעמוד ביום האחרון, האחרון לא יום האחרון, אלא יום חרונם. זאת אומרת, חרון זה כעס גדול. חרון, חרון, חרון, חרון, חרון זה כעס. כתוב בא היום הגדול, יום חרונם. יש כאן את שני הישויות האלוהיות שיש להן חרון. החרון שלהן. חרון של היושב על הכיסא, והחרון של השר. שניהן, יש להן אפס סבלנות לחטא. ואם אנחנו נקבל... סליחה? אם החוטא מאמץ את החטא, הסוף של החוטא יהיה כמו של החטא שלו. זאת אומרת, אם אני מורד באלוהים, ואני לוקח אה, את הסיכון, אני אומר, אני אמשיך לחיות חיים של חטא, אני אמשיך לפגוע באנשים, אני אמשיך לחיות רחוק ממנו, אני אמשיך לזלזל בו, אבל אני סומך על זה שבסוף ישוע ירחם עליי. זאת אשליה של השטן. מכיוון שאנחנו רואים כאן באופן ברור, שהרשעים, כל אלה שמרדו באלוהים, הם יבקשו אפילו מההרים ליפול עליהם. והם ישאלו, מי יכול לעמוד? הגישה של אלוהים היא אפס סבלנות כלפי החטא. אנחנו קוראים באל האפסים, שתיים, אחד עד שש. בואו נקרא. בואו נקרא ונראה בעצם את ההבדל בין אנשים שמאמינים שמקבלים את המשיח באמת בחיים שלהם אני לא מדבר על רשימות של אנשים בקהילה, אני לא מדבר על רשימות של אנשים שהם אה, אה, כתובים והם חלק מקהילה והם רחוקים מאלוהים מאוד, אני מדבר על אלה שהם קיבלו את המשיח בחיים שלהם באופן יום יומי באופן רגעי, כל רגע בחיים שלהם, אה, ועושים את אה, מה שהם בעצם צריכים לעשות, לפי מה שהם יודעים שהם צריכים לעשות. לפי הרמה של הידע שלהם. גם כשאתם, כשהייתם מתים בפשעיכם, מה אתם הייתם? לפני זה כתוב. הוא מדבר כאן לאנשים שחזרו בתשובה, אוקיי? הוא מדבר פה לקהילה של אפסים, הוא מדבר לקהילה, הוא מדבר אליהם והוא אומר להם, אתם כבר לא צריכים להיות כמו שהייתם כאן. אתם הייתם מתים בפשעיכם בעבר והחטאים שלכם. התהלכתם בהם לפי עידן העולם הזה כרצון הסר אשר לא השלטון בספירת הביניים והוא הרוח, הרוח הפועלת עתה בבני הברעים אז על מי מדובר פה? מי זה השר הזה? מי זה השר הזה שמדובר בפסוק שתיים? כרצון השר אשר לא השלטון השטן כמובן וה, ואיזה רוח פועלת באלה שהם מורדים באלוהים? הרוח שלו הרוח של השטן אתם יכולים להבין את זה אין עוד סוג אחד של רוח. זה או שאנחנו מקבלים וחיים על פי רוח הקודש, או שאנחנו בעצם מקבלים את, הס... את הרוח של השטן. אין עוד אלטרנטיבה, זה רק שני אלטרנטיבות. באיזה רוח אנחנו נבחר? איזה רוח תדריך את החיים שלנו? אלוהים. אם אנחנו דוחים ומורדים מאלוהים, אנחנו צריכים להבין שהרוח שמדריכה אותנו זה רוח של השטן. לא פחות ולא יותר. זה מה ששאול השליח אומר, הוא אומר בפסוק שלוש וגם אנחנו כולנו, כולנו, הוא שם גם את עצמו בתוך התמונה הזאת, נכון? גם אנחנו כולנו היינו מעורבים עמהם בעבר, עסקנו, מה, מה הם היו מתעסקים? עסקנו בתאוותינו הבשריות, מילאנו את שוקות הגוף ודחף המחשבות, איזה דבר מעניין, דחף המחשבות, מה אתם קוראים בתרגומים שלכם? אוקיי, דחף, תגידי לה ברוסין, דחף המחשבות. לא יודעת איך אומרים את זה? איזה פרק? אז אם את לא יודעת, בטח גם אני לא יודע. דחף המחשבות זה מה שהמחשבות שלנו דוחפות אותנו לעשות, אוקיי? מה שהמחשבות שלנו בעצם גורמות לנו. המחשבות שיש לנו בראש. אם יש לי מחשבה לעשות רע למישהו, אני הולך ועושה את זה. אז... בטח, בטח. למשל, לחמוד... נכון, בדיוק. קודם כל החטא מגיע במחשבה. בסדר, ככה זה מתחיל. אבל אתם תשימו לב מה הם היו בעבר, פסוק שלוש. גם אנחנו כולנו היינו מעורבים עם האם בעבר. עסקנו, הוא אומר בפסוק שלוש. עסקנו בתאוותינו הבשריות, <אז> מילינו את תשוקות הגוף ואת דחף המחשבות. והיינו מטבענו, הנה שימו לב, מה הם היו? בני זעם כשאר בני האדם. אז יש בני אדם שהם נקראים בני זעם. למה אתם חושבים שקוראים להם ככה? למה, למה קוראים להם בני זעם? מכיוון שזעם של מי יחול עליהם? הזעם של נשא. הזעם, הכעס של אלוהים, על מי ייפול? <אח> על אלה שדחו אותו. אתם סביבים, אז איך קוראים להם? קוראים להם בני, בני זעם. הזעם של אלוהים ייפול עליהם. ככה הוא אומר, אנחנו מהטבע שלנו היינו, כולנו, כולנו היינו צריכים לקבל מאלוהים את הזעם שלו. כמו שישעיהו אמר בפרק 12, פסוק אחד, אנחנו מודים לך שאתה ענפת בנו, שאתה עשית לנו את הדבר הזה. עכשיו אנחנו מבקשים שתשוב מאבך, שתנחם אותנו, שאתה לא תמשיך לכעוס עלינו, אנחנו כבר לא כאלה. אנחנו חזרנו בתשובה, אפשר להגיד. אבל פסוק ארבע, אלוהים המלא רחמים, כמו, כמו בישעיהו, אתם שמים לב, אלוהים המלא רחמים אהב אותנו, ובאהבתו הרבה, אף כי מתים היינו בפשענו, החיינו עם המשיח, הן בחסד נושארתם, לא והקים אותנו עמו והושיבנו עמו בשמיים, במשיח ישוע. אז אתם שמים לב להבדל בין המאמינים במשיח לשאר בני האדם? שאול השניח עושה קשר ישיר בין המושג בני זעם לשאר בני האדם. ההבדל ביניהם, מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין סווטה לבין בן אדם אחר שהולך ברחוב שמחכה איתה בתחנת אוטובוס? מה ההבדל ביניהם? במידה והם לא מאמינים, זה אותו דבר. <אז> היא מאמינה, היא מגיעה את האמת, את התנועה. ההבדל צריך להיות. ההבדל צריך להיות לא רק לגעת עליו, אלא לחיות <אז> את החיים <אז> שלך בהתאם. המשיח בעצם נותן לנו דרך הכתובים, אנחנו דיברנו על זה גם בדרשה בשבת, הוא נותן לנו משהו שקוראים לו מפתח הדעת. מפתח הדעת זה כל מה שהוא לימד. ברגע שאנחנו רוצים לקבל אותו לחיים שלנו, אנחנו חייבים לחיות את החיים שלנו בהתאם למה שהוא לימד. אבל לא רק את זה. אנחנו מקבלים אותו לחיים שלנו על ידי כך. זאת היא הצורה שבה אנחנו רואים שאכן קיבלנו את המשיח. איזו צורה? איזו הצורה שאנחנו שומרים את דברו, עושים את מה שהוא אומר. ככה אנחנו יודעים שהמשיח בחיים שלנו. אבל מה זה אומר? מבחינה רוחנית, זה אומר שהדם שלו הוא הלב, נכון? זאת אומרת שהמוות שה... שהיה צריך להיות ה... הירושה שלנו, מחופר. מחופר על ידי הדם שלו. אז אנחנו מקבלים אותו, ובאופן אוטומטי אנחנו ניצלים ממוות. ואיך אנחנו יודעים שהוא אומר בחיים שלנו? על ידי כך שאנחנו מקיימים את, את שלנו בהתאם לכך. החיים שלנו מתאימים לא רק בזה שאנחנו מסכימים, אלא החיים שלנו באמת מתאימים למה שהוא לימד. עוד מעט, הבא. אנחנו מציינים יום מאוד מיוחד בחיי האומה הישראלית שקוראים לו יום כיפור. יום הכיפורים הוא בעצם היום שבו אלוהים קבע כל שנה באופן סמלי שכל אדם ידע שכשהשנה בעצם שנת השנה שלו של החיים שלו מלאה בחטאים יום אחד בשנה החטאים האלה יסולגו. זה יקרה בחודש השביעי. מתי זה קורה? בעשירי. בעשירי לחודש השביעי, אלוהים החליט שזה הזמן שבו כל החטאים של הבן אדם מחופרים. ומה זה אומר? זה אומר שהוא עומד איך לפני אלוהים. איך הוא עומד לפני אלוהים? מוצדק. זאת אומרת שברגע הזה הוא יכול לחיות במלכות אלוהים, כמו שהוא. אין לו חטאים. ומה היה בעצם הסמל שחיה, ששילמה בדם שלה, <Feniley> היא הייתה צריכה, מה? ישועה. רגע, זה לא היה, בתנ״ך לא היה ישועה, היה חיוב. בבית המקדש, נכון, אבל היום אנחנו כמובן מביאים את הקורבן של המשיח, אני מבין מה שאת אומרת, אני רק מדבר על יום הכיפורים ומה הוא סימן. הדרך שאלוהים קבע שבן אדם בעצם יעמוד מוצדק מולו, הייתה על ידי כפרות. ולכן אני אמרתי מההתחלה, שהתחלתי את השיעור על היחסים שלנו עם אלוהים שמבוססים על כפרה. יום הכיפורים הוא יום מאוד מאוד מיוחד שאנחנו צריכים לזכור אותו בחיים שלנו. איך אנחנו בעצם מתייחסים לכפרות? מעט מאוד אנשים במדינת ישראל, יחסית כמובן לאוכלוסייה, יודעים את הקשר בין המשיח, בין ישעיהו, מה שאנחנו קראנו, בין היחסים Eh, של המשיח אלינו בהקשר ל, eh, לכפרות. אנשים לא מכירים את ישוע ואנחנו רואים בעצם שלא רק זה הם גם דוחים אותו. על כל מי שאנחנו למדנו מי שדוחה את הבן האם יהיה לו חיים? לא. עכשיו זה לא משנה איזה דברים eh, אנשים ימציאו. אנחנו רואים שהסמכות כמו שאנחנו קראנו ביוחנן הסמכות כמו שיוחנן המקביל אמר הסמכות חייבת לבוא מאיפה מלמעלה, נכון, ואנחנו לא מדברים על סמכות של בני אדם שממציאים דברים, לצערנו הרב יש סיסטמה שהתחילה לפני המון המון שנים של כפרות שאינם מסתמכים על הכתובים, וזה כמובן אשליה של השטן בעצמו, בכבודו ובעצמו, לגרום לאנשים לחשוב שהם יכולים לקבל כפרה על ידי סוג אחר ממה שאלוהים אמר. Ee, תשימו לב לדוגמה לכרזה הזאת שצילמתי mm -hmm. יום הכיפורים פדיון קפרות נדיר הם אומרים בקרזה הזאת אתם יכולים לראות פה את הרבי איך שהוא מת, מתפלל בצורה מאוד uh, מכוונת uh, כתוב גם פדיון כפרות וגם פדיון נפש אתם יכולים לראות זה אחד פלוס אחד <אז <אז> <אז> ממש ככה אתם יכולים לצחוק אבל זה בדיוק ככה <אז גם <אז> פדיון קפרות <אז> וגם פדיון נפש המהודרים ביותר זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של פדיון כפרות ופדיון נפש, הסוג הזה שהם מוכרים פה, הוא המהודר ביותר. השנה כולנו משקיעים, המילה משקיעים, יש משהו שאנחנו יכולים להשקיע כדי לקבל כפרה, כאן אנחנו, לפי מה שהוא אומר, אנחנו יכולים להשקיע, נכון? משקיעים יותר במשפחה, פדיון כפול לכל אחד, פדיון כפול לכל אחד. הזכות להגיע מוכנים ליום כיפור, אוקיי? לזכות מראש לשנה טובה ומתוקה לכל המשפחה. כל אחד מבני המשפחה יזכה בפדיון כפול, גם פדיון כפרות וגם פדיון נפש. למעוניינים ניתן לערוך את הפדיון הכפרות לכל אחד מבני המשפחה, ואילו את פדיון הנפש, פדיון אחד לכל המשפחה יחד. מאיפה אתם יכולים למצוא את זה בכתובים? אתם יכולים ליצור את מה שכתוב פה בכתובים? <אח> כלום! אין פה שום פדיון בתורה לכל המשפחה. או לפדיון כפרות ופדיון נפש לכל, לעשות אחד ועוד אחד, או להשקיע בזה מה שהוא? למה זה עולה? רגע, בואו עכשיו נראה. פדיון כפרות עם פדיון נפש עולה 180 שקל. זה תומך פרמי. כן, אוקיי, אבל זה עולה כסף. כדי, לקבל את הכפרה, אבל ביחד, מקבלים 1 פלוס 1. אתם מקבלים כפרה, בעצם פדיון כפרות ופדיון נפש. שאני לא הבנתי עד הרגע הזה מה ההבדל <אח> ביניהם, <אח> מה זה פדיון נפש ומה זה פדיון כפרות, <אח> לאלוהים הפתרונים, אבל כאן אנחנו רואים שבעצם זה עולה 180 שקל לנפש או למשפחה פדיון כפרות רגיל בתרומה בסך 20 שקל לנפש, אז כמה הישועה של אלוהים עולה? 20 שקל, לא רע נכון? זה מדהים, פדיון כפרות, זאת אומרת אתה בא לפני אלוהים, שם 20 שקל בהוראת קבע בבנק או בשלם פעם אחת אה, את הסכום הזה, ואתה עומד לפני אלוהים מוצדק. תתעוררו, אני אגיד להם. תגידו, אתם נורמלים? אתם חושבים שאתם תקבלו את הכפרות שלכם על ידי תשלום של 20 שקל במנה <אח> חלאפל וכל <אח> <ו> <אח> <ו> <אח> שתייה? אתם יצאתם מדעתכם? אבל אנשים לא מאמינים לזה? כמה אנשים מאמינים למה שהכרזה הזאת אומרת, וכמה אנשים מאמינים למה שאני אומר? לפרטים והצטרפות 1-700-700-770, 24 שעות ביבמה, יש לכם אפשרות לשלם ולקבל פדיון ממוות. אתם מקבלים כפרה על החטאים שלכם, אם אתם רוצים לכל המשפחה זה 180 שקל, אתם מקבלים אחד ועוד אחד, פדיון נפש וגם פדיון כפרות, ואז אתם מסודרים. אז מה הבן אדם או ראש המשפחה צריך לעשות? אינה, אני אבא. אני רוצה שכל המשפחה שלי תברשה, אז אני מוכן, נשקיע 180 שקל, ואז אני מסודר. אתם יודעים שבהיסטוריה היה את אותו דבר בדיוק בתקופה של לותר, שאז הוותיקן רצה לבנות את הקפלה סקסטינה, לעשות את הוותיקן יותר גדול ויותר יפה, ואז הם הוציאו תעודות, שבתעודות האלה היה כתוב, זה indulgenes קוראים לזה באנגלית, שברגע שאתה משלם את הסכום הזה, לא רק שהחטאים שלך נסלחים אה, על מה שעשית עד היום, אלא גם חטאים שעוד לא עשית, וגם חטאים של אלה שמתו, שהם עדיין נמצאים ומחכים, הם עוברים את כל הייסורים שלהם בגיהנום, אתה ברגע שאתה אה, שם את הכסף בקופה וברגע שהוא נוגע בתחתית של הקופה, הנפש עוזבת את הגיהנום והולכת לגדל. אתם יודעים כמה הם מכרו? בחרו, הרי זה היה בעצם ביום אנשים שמחו כל כך שהאפיפיור נותן להם הזדמנות לא רק לשלם על חטאים שהם עשו בעבר, אלא אפילו הם יכולים להמשיך לחטוא, שיש להם תעודה בעצם שמעידה על כך שגם החטאים שהם יחטאו בעתיד יישמחו. מה דעתכם? עסקת חבילה נהדרת, נכון? אתם יודעים כמה כסף הם שילמו עד שקם? לותר ואמר רגע סליחה סליחה ישועה אי אפשר לקנות בכסף את אלוהים אי אפשר לקנות בכסף את החסד של אלוהים אי אפשר לקנות בכסף זה לא משהו שאתה יכול לשלם עליו מדוע? מכיוון שישוע מה הוא עשה? הוא כבר שילם פעם אחת ולתמיד את המחיר שום מחיר לא יכול להגיע למחיר שישוע שילם אין מחיר של החיים של הבן אלוהים אף מחיר שאתה תשלם בחיים שלך לא יגיע למחיר שבן אלוהים שילם, נכון? זה המחיר הגבוה ביותר, על מי הוא שילם את זה? עליך, עשרים שקל? השתגעת? זה המחיר של, של כפרה? חיים שלך שווים עשרים שקל? האם אפשר לקנות חיים בעשרים שקל? האם אפשר לקבל פדיון כפרות בעשרים שקלים? בזמן של התנ״ך היה אפשר לקבל את זה בהבאת קורבן, אבל הוא שילם בחיים שלו. זה לא היה עשרים שקל, זה ייצור שהיה צריך למות כדי שאתה תחיה. אתם שמים לב להבדל? החיים של השה שהיית מביא לבית המקדש היו שווים כמה? יותר מעשרים שקל, לא? כמה הם היו שווים? אי אפשר, לא היה להם מחיר, מדוע? מכיוון שזה היה המחיר המלא. אי אפשר לשלם יותר. ברגע שהוא מת זה המחיר המקסימלי. מחיר שאין לו מחיר בעצם. מחיר שאין לו תקדים. אי אפשר לקנות אותם בחזרה. בסוף הוא הגיע לשם. כן, בטח שהוא הגיע. במעשה השליחים, בסוף מעשה השליחים כתוב שהוא הגיע. הוא התחיל שמה. מה הוא התחיל שמה?